Pink Floydin albumilla Umma Gumma. Se oli Sisyphos osa neljä. Siinä seikkailtiin suhteellisen harmaalla alueella. Potter Richia, ja Nautical Dabia. Sitten Se oli Kytköksen musiikkia, raita nimeltä Tunneli, ja tätä siis kuultiin myös Koneistossa. Seuraavassa Pert Grönholm hieman kertoo, että tämän projektinsa Kytköksen taustasta ja muista suunnitelmistaan, mutta ensin vähän mietitään Koneiston ohjelmista runsautta ja kone... miele, mieleen, että varmaan kertoo aika paljon siitä, miten paljon Suomessa ylipäänsä harrastetaan, tässä on varmaan kuin jäävuoren huippu niistä kaikista, ketkä tekee musiikkia kotona ja eri projekteissa ja bändeissä, että kyllä tämmöistä suomalaisen konemusiokin vahvasta tilasta kertoo ihan selvästi. Itse asiassa suurin osa näistä nimistä on semmoisia, jotka ei ole välttämättä koskaan levyttäneet mitään. Niin varmaan onkin, tai sitten on levittävät sellaisia kanavia pitkin, mitkä ei välttämättä näyttää kuulua sitten radiossa ja televisiossa, että just mp 3 tai pieniä painoksia, vinyyleitä tai sitten ihan live-materiaalia. Ja aika paljon semmoistakin tapahtuu, että tehdään vuosikausia töitä ennen kuin sitten ensimmäinen levy tulee. Sä oot nyt esitymässä täällä nimellä Kytkös. Mikä on Kytköksen tarina? No, Kytköksen tarina oikeastaan on Kytkös sikäli. Että mä teen tuossa jo 80-luvun alkupuolella ihan ensimmäisillä syntikoilla semmoista Oikeastaan semmoista mielentila, space-musiikkia, jonkinlaista kokeilevaa elektronismia vähän 70 luku hengessä. Ja Kuitenkaan ei silloin innostunut siitä niin paljon, tai semmoisia ideoita ei sitten tullut, mitä olisi halunnut kehittää isommiksi biiseiksi. Mutta nyt sitten on taas ruvennut kiinnostamaan enemmän viime aikoina, ja sitten olen kaivannut vanhoja juttuja esiin, ja pyrkinyt toteuttamaan ne mahdollisimman samankaltaisilla tavoilla, mitä mä tein silloin melkein 20 vuotta sitten. Eli mahdollisimman pienellä laitteistolla, ja yksinkertaisia biisejä, ja, ja yksinkertaista ääntä kaiken kaikkiaan. Tietysti vaikuttaa myös se, että mulla on... Keikkalaitteisto sitten sen tyyppinen, että se pakottaakin vähän tällaiseen ratkaisuun tällä hetkellä. Ja mä tykkäsinkin lähteä vähän niin kuin laitteiden ehdoilla liikkeelle ja teen semmoisen setin ihan tarkoituksella keikkaa varten. Tai nyt toinen kerta kun mä esiinnyn tällä, tällä setillä. Et tosiaankin kaikki äänet mitä mä käytän ja biisit sekvenssit mahtuu tuommoiseen kahteen megabittiin. Koko tavara, semmonen tunnen keikka. Plus sitten on jonkun verran tehosteita siinä ohessa sitten miksetaan sekaan. Mutta... Mutta muuta hyvin tämmöinen yksinkertainen. Toinen kytkös on se, että mä oon tästä hahmotellut semmoista lahtihenkistä albumia, kun mä oon kotoisin suunnalta, niin nimet ja vähän niinku asiatkin, mitä niissä kuvataan, niin liittyy, liittyy jotenkin semmoiseen nostalgiseen Lahtikuvaan. Nyt mä oon nyt 15 vuotta asunut Turussa, mutta kuitenkin sieltä on paljon tuttuja, jotka on tehnyt musiikkia, ja, ja sitä kautta sitten jonkinlainen kytkös sinnekin on olemassa, ja sit haluaisin semmoista viritellä siinä samalla. Eli aika nostalgiahenkistä meininkiä. Miten se eroaa Cooperator-nainista? Cooperator-nainiahan on avaruussuunnassa kuunneltu useankin otteeseen jo vuosien varrella. No, Voisi sanoa, että on enemmän sellaista elektrohenkistä, eli hyvin toisaalta rytmiltä aika tiukkaa ja pienieleistä. Ja sit siitä puuttuu ihan tyystin tämmöiset melodiset elementit, soinnut, harmoniat. Että sen tyyppisiä ei paljon ole bassolinioja, oikeastaan ei niin ole. Että se perustuu ihan oikeastaan tämmöisillä atonaalisilla soundeilla ja sampleilla, luupeilla. Aika paljon. Eli sen tyylistä musiikkia sä teet parikymmentä vuotta sitten. Ketkä sulla oli silloin esikuvina, kun sä rupesit tekemään sen tyyppistä tavaraa? Ja mä en kuunnella aika paljon jotain just näitä varhaisia elektronimusiikin säveltäjiä, jotain vareisia ja stockhausenia ja buleitoja tyyppisiä. Ihan silloin niin puoliharrastuksena, en, en niinkään intohimoisesti, mutta niin kuin jänniä juttuja etsiä ja aina, aina joku sieltä kolahti joku juttuja. Plus sitten se, että yksinkertaisilla laitteilla, mitä, mitä mulla silloinkin oli, ihan yksi ja jotain nauhureita ja muuta, tämän tyyppistä. se materiaali oli hyvin toisenlaista, että kyllähän totta kai sen laitteet vaikutti siihen. Ja nyt mä oon hakenut jotain samaa henkeä, semmoista pioneerihenkeä vähän tähän. Uuteenkin juttuun. Se on ihan, ihan kiva kokeilu olla ja sillä tavallaan testaa sitten ja oma, omankin kekseliäisyyden rajoja, mitä kaikkea saa pienellä välineistöllä irti. Se on oikeastaan minimalismia sana varsinaisessa merkityksessä. Kyllä joo se on ihan, ihan tietostakin. Että että se on tarkoitus kyllä sitten näissä muissa projekteissa myös isompi koneisto käyttöön, että, että jatkossa tullaan näkemään sitten mahdollisesti ihan, ihan täysmittaista dystopiaa tai corporate on ainia livenä ja kuulemaan, mutta, mutta tämä on tämmöinen tavallaan verryttelyprojekti tässä live mitä mä en ole kovin paljon vielä tehnyt. Mitä corporate on aineille ja dystopialle kuuluu tällä hetkellä? No corporate on tuli tässä oman levyyhtiön kautta tupla CD ulos keväällä, Catalogs 1-2, joka on oikeastaan tämmöinen kooste. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta kaiken kaikkiaan parikymmentä viisiä koottu. Osa uudelleen remiksauksina ja osa ihan alkuperäisinä versioina. se on nyt tuoreen julkaisu. Ja dystopiolta nyt ollaan kokoamassa pikkuhiljaa toista albumia, mutta se on aika hidasta hommaa ollut kaiken kaikkiaan. Että et seuraavaksi tulee varmaan albumi ulos tuolta Norjasta, joka on joka julkaisi meidän dystopian ensimmäisen levyn, niin tulee taas mun oma projekti. Jälleen yksi projekti, Winter Planet nimeltä, jota olet sinäkin muistaakseni soittanut joskus, niin se tulee tässä vuoden sisällä CD ulos. Se on tämmöistä analogityyppistä, hyvin ambienttia ja tavaraa. Kytkyksessä on tulossa sitten CD-kin tässä syksyllä ulos, semmoinen 44-5 minuuttinen Kokoelma sitten, mutta katsotaan Live livekeikkailun myötä, että miten, mitä materiaalia siihen loppujen lopuksi täytyy, mutta tämmöinen Lahti Elektro nimit nimellä oleva, tällä hetkellä kulkeva projekti on nyt käynnissä, että sen henkistä tavaraa sitten tulee levylle se verran ulos. Tuleeko se olemaan studio vai live tavaraa? No mä en tiedä vielä, että tietysti tämä... Keikkakin olisi kiva taltioida jossain vaiheessa, mutta tota, tämä keikkamateriaali muuttuu kuitenkin. Et toisaalta se on tavallaan semmoinen jäädytys se levy sitten, että ne on niitä versioita, mitkä on tehty levyä varten. Ja jatkaa elämäänsä, sitten ne muokkautuu edelleen keikoilla ja, ja ehkä uusina remikseinä tai joonakin. Mutta tota, ne on studiobiisejä kuitenkin studioversioita näistä, todennäköisesti.